Se on takaisin kirjoituspöydälle podcastia ja osa numero 15. Mä oon Henilehtö ja tänään mulla on vieraana Marjanna Keisalo. Mutta ennen Marjannan jututtamista, niin vieno pyyntö. Jos tykkäät siitä, mitä podcastissa tapahtuu ja mitä podcastissa puhutaan, niin jaa näitä jaksoja Facebookissa ja Twitterissä ja missä ikinä. Se jeesaa tämän, tämän levittämistä ja antaa mulle jonkunnäköisen signaalin siitä, että joku näitä oikeasti kuuntelee. Toki kyllä mä näen noista statseista, että jokaisella jaksolla on parisataa. Itse asiassa lähes kaikilla jaksoilla on vähintään 200 kuuntelukertaa. Ja olalle taputtelua tapahtuu yllättävän usein ja kerrotaan, että hei mä kuuntelin sun podcastin. Eli ihan, ihan täysin tyhjille seinille ei tarvitse huudella, mutta hei kommentoikaa kaikkea ja, ja, ja jakakaa jaksoja, niin, niin, niin, niin tämä on entistäkin mielekkäämpää. Mutta joo, ää, päästetään... Marianna ääneen. Mariannalla oli paljon sanottavaa antropologin näkökulmasta, millaista on stand-up-komiikka. Hei, olen antropologi tuolta, tuota, Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian ja Mä haluan tehdä tutkimusta stand-up-komiikasta. Sä haluat tehdä tutkimusta stand-up-komiikasta, mutta on ymmärsin, että sä oot tutkinut aiemmin jotain muuta. Mitä sä oot tutkinut? Joo, mä tein siis väitöskirjatutkimukseni meksikolaisista rituaaliklovneista Pohjois-Meksikossa, Sonoran osavaltiossa. Tämmöinen alkuperäiskansa kuin jakit, niin niillä on tämmöinen pääsiäisrituaali, jossa Juudasta edustaa tämmöiset naamiota käyttävät klovnihahmot, jotka ei puhu ollenkaan. Ja niillä on paljon niin kuin siinä rituaalissa semmoista, mikä toistuu joka vuosi ja on niin osa sitä rituaalimuotoa, mutta sen lisäksi ne tekee paljon kaikkea uutta ja yllättävää ja saattaa keskeyttää sen rituaali ja tehdä jotain aivan muuta ja pelleillä. Ja näitä rituaaliklovneja on itse asiassa aika paljon Amerikkojen, erityisesti pohjois amerikan alkuperäiskansoilla. Ja mä lähdin sitten selvittämään, mikä niiden osa, osa siinä rituaalissa on. Okei. Sä oot siirtynyt yhdenlaisista rituaaliklovneista toisenlaisiin rituaaliklovneihin. H sä puhuit huumorista tuossa yhteydessä myös, että si myös siinä rituaalissa oli huumoria. Niin, jotta saadaan yhteys tähän niin kuin myöhempään, niin, niin, niin minkä tyyppistä huumoria siinä oli? Jakeilla on niin kahdenlaisia rituaaliklovneja, niillä on tämmöinen peuratanssirituaali ja siinä on tämmöisiä jotka myös puhuu ja ne kertoo tarinoita, että siinä on vähän tämmöistä niin kuin, vähän yhtenäväisyyksiä, ehkä standakomiikkaan, että ne kertoo juttuja, vitsailee yleisön kanssa tämmöistä, mutta kun ne tekee sen jakikielellä niin, mä en, niin sen tutkiminen olisi vaatinut paljon enemmän aikaa ja resursseja ja, mutta tosiaan ne ei puhu. Et niillä on ne naamiot Ja silloin kun se naamio on päällä, niin ne, ne ei saa puhua, ne ei saa yskiä eikä mitään. Ei saa yskiä? Ei. Okay. Ja siinä on hirveän tärkeää, koska ne naamiot on paitsi hauskoja, niin ne on myös aika vaarallisia. Et siinä täytyy pitää niinku ero sen esiintyjän ja naamion välillä. Koska aika monissahan niinku niin voi olla tämmöistä vähän niin kuin melkein bossessiota tai tai jotenkin, että sen niin kuin esiintyjän kautta tulee se hahmo. Mutta näissä on niin kuin hyvin jännästi, että pitää olla todella niin kuin erillään. Ja sanotaan, että nämä chapa niin kuin niitä kutsutaan, että niiden täytyy käyttäytyä kahdella tavalla. Niiden täytyy olla tällaisia pellejä. Ja samalla siellä sisällä sen naamiota kantavan miehen täytyy rukoilla koko ajan niin kuin mielessään ja olla ikään kuin, niin kuin rituaalinen. Ja näin samalla, kun se tekee jotain tota, mikä voi vaikuttaa täysin älyttömältä ja siinä on erilaista, niin kuin yksi muoto siitä komiikkaa on, että ne naamiot ne naamiot poltetaan joka vuosi rituaalin lopuksi ja sitten tehdään aina uudet ja niissä on paitsi tämmösiä niin perinteisiä muotoja, niin niihin tulee paljon uusia hahmoja ja näitä on erilaisia että niitä tulee, tosiaan voi tulla vaikka televisio-ohjelmista ja elokuvista, tämmösiä mitä siellä voi olla, niin vaaleanpunainen pantteri tai Shrek tai Homer Simpson tai sarjakuvahahmoja tai kaikkea tämmöisiä, sitten vähän sellaisia, niin niillä on eläinhahmoja, erilaisia kauhuhahmoja, mä oon nähnyt paolaisen ja vampyyrin ja yksi, mistä mä tykkäsin siitä kovasti oli Chucky näistä kauhuelokuvista, tää nukke. Ja se oli tosi hieno se naami, että se oli kaikki ne niin haavat, jotka on tikattu ja punainen niin tukka ja kaikkia sitten. Sitten kantaa sellaisia, niillä on puusta tehty pitkä miekka ja lyhyempi veitsi ja silloin semmoinen niin verisen keittiöveitsen näköinen niin kuin sillä nukella on niissä elokuvissa ja sitten, että ja sitten pitää käyttäytyä vähän niin kuin se naamiohahmo, että Chucky sitten aina välillä niin kuin syöksyli kohti lapsia veitsi ojossa ja tietysti tämä on hirveän hauskaa sitten siinä sen <tos> makavan Mä en ole sitä lähdeteosta Raamatun pääsiäiskertomusta ihan hirveän tarkkaan lukenut, mutta sen mä muistan siitä, että siellä ei missään kohtaa mainittu Homer Simpsonia. Ei, ei. Nyt sä oot siirtynyt sitten tutkin toisen sorttisia klovneja, jotka niin, ei liene väärin sano, että niin stand-up koomikon rooli on jossain määrin jatkumoa sille niin kun klovnerialle ja... Klovneria taitaa olla väärä sana, mutta kuitenkin tälle niin niin. narriperinteelle. Joo. No, silloin voi sanoa antropologina, että, että huumori on niin tietysti ihan universaali ja se on kauhean tärkeä. Ja kaikkialla on niitä koomisia hahmoja joko trikstereitä tarinoissa ja myyteissä, tai sitten just erilaisia pellejä rituaaleissa tai esityksissä tai muissa. Mutta se sitten vaihtelee, että mihin se ikään kuin sopii. Et kuuluuko se vaikka politiikkaan, niin kuin joku narri, vai kuuluuko se sinne uskonnolliseen rituaaliin, niin kuin nämä rituaalikloonit, mikä oli muuten kauhea shokki eurooppalaiselle, kun ensin meni sinne. ja nämä, oli niin kuin lailla nämä esitykset oli lailla kiellettyjä, kun se oli niin kauhistuttavaa, että rituaalin ja uskonnonhan kuuluu olla vakavaa ja niin kuin kristillisestä eurooppalaisesta perinteestä katsottuna, jossa on kyllä siinäkin ollut aiemmin tämmöistä karnevalismia. Ja, Muuta, mutta että, mun mielestä on jotenkin hienoa, että, että niin niiden rituaali on niin hauska, että se on laiton. <laughs> Joo, mutta no, no niissä kyllä, mitä on kielletty, niin on niin sollu, koska ja tämäkin sopii kyllä mun mielestä vähän stand, -upiin, että, että nämä jobajeikat nyt on aika silleen, että, että, että ne nyt tekee sellaista saattaa yhtäkkiä alkaa leikkiä jo jolla kesken kaiken. Tai, tai, tekee kaikkea. Aika usein, että jos joku ajoaa vaikka polkupyörällä siitä ohi, ne saattoi hypätä yhtäkkiä tarakalle. Sitten kun huomaat yhtäkkiä, että sulla onkin semmoinen Homer Simpson-naamioinen kaveri siinä tarakalla ja sitten siitä pitäisi päästä jotenkin eroon. Sitten sit sä tulkitset, että jahas täällä kerrotaan Jeesuksen tarinaa selkeästi. Nimenomaan. <hys> Mutta tota, monet muut tämmöiset niin saattavat olla kauhean räävittömiä. Ja, että nämä että on silleen, että ne on tosi selkeästi sukupuolittuneita, että ne on kaikki miehiä, ne että ja kaikki ne hahmot on miespuolisia. Mutta okay. sitten mut sit esimerkiksi niiden yhdellä niin kuin naapurikansalla, niillä on samantapainen hahmo, mutta niillä on sekä miehiä että nais, niin kuin naamio, niitäkin esittää vain miehet. Mutta ne voi sitten, kun on näitä, niin ne voi esimerkiksi tota, tanssia keskenään ja joissain vanhoissa kuvauksissa ne niin harrastaa seksiä tai esittää seksiä alttarilla ja et se tuo sitten niin kuin lisää tämmöistä mitä kaikkea voi tehdä. Mä Voin ja, nähdä miten niin kuin joku voisi ottaa herneet nenän joo. tästä kuin joku joo. Homer Simpson alttarilla, niin. ja, Joo. alttarilla. Aika monilla niistä on sitten niin tämmöistä niin ja tai että ne syö kaikkea niin kuin syö ulosteita tai tekee kaikkea, niin kuin, että sinun Paitsi niin kuin hauskaa, niin myös niin kuin kuin kamalaa ja kaikkien rajojen ylittämistä. Että se on osa siitä, että miksi ne eurooppalaiset kauhistuvat niin kauheasti. Että mä, <tos> mä, mä voin nähdä, nähdä kyllä sen, että tulee eurooppalainen tutkija ja katsoo, että jah, miten te olette tarinaa, tämän tarinan, siellä sitten Joo. nämä kaikki edellä mainitut elementiet, kun paukutetaan menemään, niin selkeä todetaan, että Ehkä tässä on muutama eri tap, tapa nähdä tämä, tämä niin pääsiäisen tarina. Kyllä. Mutta stand-up-komiikkaan, niin, niin, niin ää, miten sä päädyit nimenomaan stand-upia tutkimaan? Tuossa no. on monta eri yhdistävää tekijää, mutta yhtä lailla se olisi voinut viedä muuallekin. Se on totta. No siihen on tavallaan niin kuin parikin eri syytä. Että yksi on ihan semmoinen niin käytännön, että, että mikä nyt on tilanne akateemisessa maailmassa, yliopistomaailmassa on, että rahoitusta on vaikea saada ja tämmöstä, niin tämä on sillä tavalla mulle niin kuin helposti saatavilla, että mä voin ajaa ratikalla kentällä sen, että mun pitäisi matkustaa jonnekin pohjois meksikoon ja olla siellä kuukausikaupalla. ja näin. Että siinä on niin kuin tavallaan tämmöinen käytännön puoli. Ja sitten myös, että se on tavallaan, mä halusin niin tämmöistä vertailevaa, ja tavallaan siinä on paljon samaa, mutta toisaalta stand up komikka on niin kuin vastakkaista. Että siinä missä nämä chapajekat ei puhu ollenkaan, niin stand up komikkohan nimenomaan puhuu. Ja se on nimenomaan kielellistä. Et mä halusin vähän tuoda sitä niin lingvististä näkökulmaa ja lingvistisen antropologian aa, näkökulmia. Ja se on tavallaan niin kuin sit se on vastakkainen siinäkin mielessä, että nämä chapajekat esiintyjä niin yksilöllinen identiteetti on täysin häivytetty. Et tarkoitus ei ollenkaan edes tietää, kuka siellä naamion takana on. Ja sitten taas stand niin komiikko esiintyy omalla nimellä ja ikään kuin omana itsenään ja jollain tavalla ammentaa sitä materiaalia niin kun omasta itsestään ja omasta näkökulmasta. Noissa aiemmissa keskusteluissa monessa on mainittu tämä niin totuus komiikassa se, että jostain tulee paljon hauskempaa, kun se Joo. on totta. Että toki on juttuja, jotka on hauskoja, jotka on niin kuin ilmiselvästi keksittyä, mutta sitten taas jutut, jotka on myös ilmiselvästi totta, niin Joo. niihin tulee sellainen niin omanlaisensa, en Joo. Tiedä, autenttisuuden leima. Joo, Joo ja sitten siinä omakohtaisuudessa että sit tulee, niin kuin just, että voi tulla mukaan tämmöistä, että asioita, jotka on kipeitä, tai häpeällisiä, tai pelottavia. Että sit siinä tulee niin kuin paljon laajempi se skaala, että mitä, mitä tässä käsitellään ja mitä tunteita tähän liittyy? Ja niin kun, mikä on sitä ainakin mun mielestä, se on niin jo sitten mielenkiintoisempaa. Et totta kai hyvä vitsi, joka naurattaa, on niin hieno asia sinänsä, mutta se on niin myös hienoa, että mitä voidaan käsitellä paljon sitten laajaa tämmöistä ja ikään kuin kaikkea mitä siihen ihmisen elämään ja kokemuksiin kuuluu. Et joo, ja sitä kautta sitten, että jos ajatellaan, että et siinä on se omakohtaisuus niin sitten tulee antropologin näkökulmasta sitten nämä kulttuuriset kontekstit, että miten me niin oikeastaan ymmärretään yksilöllinen minä, mitä se tarkoittaa, miten siihen voi tutustua, että miten voi ikään kuin niin kun löytää sen ja just tämmöistä, että mitä tarkoittaa, että löytää itsensä ja sitten jos niin pitää jotenkin tehdä työtä niin ensin se itsensä kanssa, sitten sun pitäisi tuoda se jotenkin lavalle, kommunikoida sitä muille, niin kun, et yksi tapa, millä mä oon tätä ajatellut, on niin kuin nimenomaan näkökulmat. Et se on kauhean mielenkiintoista. Että, et siinä tavallaan niin voisi ajatella, että ainakin osaat että sä yrität niin tuoda tämmösen oman yksilöllisen, ainutlaatuisen näkökulman, mutta sun pitää jollain tavalla antaa se myös sille yleisölle, että ne voi katsoa maailmaa sun näkökulman läpi. Ja tietysti ne voi kaikki nähdä vähän eri asioita, mutta niin tämä on myös niin mielenkiintoista, että mitä tämmöinen tarkoittaa ja mitä se niin Ihmisten, niin kuin, että mikä se minä on ja käsitykset minästä ja miten sitä voi kommunikoida muille ja nämä on hirveän tärkeitä niin länsimaisessa kulttuurissa. Noissa, noissa niin amerikkalaisista pitkään tehneistä, niin se, moni on sanonut että sä vielä ensimmäiset viisi tai kymmenen vuotta, että ensin opit olemaan hauska Joo. ja sen jälkeen sä pystyt olemaan oma itse siellä. Ja kun se hauskuus on mukana, niin sitten sä pystyt Joo. sanomaan asioita ja puhun, puhun enemmän totta kuin Joo. mitä ennen, ennen on. Joo, ja toi on mielenkiintoinen toi toden puhumisen ajatus, koska sehän on niin hirveen mielenkiintoisesti, tulee tosi paradoksaalisti, koska samalla ajatellaan, että koomikko ei puhu totta tai sun ei tarvi puhua totta semmoisessa kauheemmin niin kuin Yksinkertaisessa mielessä tai semmoisessa, että sanot faktoja, jotka jollain tavalla on todennettavissa ja heijastaa jotain reaalimaailmaa, mutta sä voit puhua totta jollain paljon syvemmällä tavalla, vaikka se kertoisit niin kuin puoliksi keksittyjä juttuja. Joo, tuossa kun jutut, juteltiin Jarifin Jannen kanssa, kanssa niin äh, journalistisesta komiikasta, mm. hänellä oli sellainen pointti, tai nyt joku tietenkin fakta tsekkaa, että oliko se Sarifin pointti vai jonkun muun pointti. Mutta pointti oli se, että niin huumori tai komiikka pystyy tuomaan esille sen, mitä niin kuin rakenteiden alla tapahtuu. Pystyy tuomaan näkyväksi, näkymättömät rakenteet, kenellä on valtaa, kehenkä, hmm. mitä, mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa, mitä voi sanoa. Ja Komikka komiikka ei pysty kertomaan totuutta, mutta pystyy paljastamaan valheen? No, se on yksi osa sitä, mutta tavallaan mielestäni on hirveän vaikea niin et, tämmöset, usein nämä määritelmät tai että komiikka tekee sitä tai tätä, niin ne usein kuvaa, että tietty komikka kyllä tekee, mutta sitten usein löytyy hirveän helposti sit niitä vasta että tämä, tämä komiikka tekee, mutta sitten tämä toisenlainen tekeekin jotain aivan muuta. Ja jossain, jossain määrin niin tämä kuitenkin on, tässä on sellainen pieni anarkistinen vivahde on, koko ajan läsnä, on. että niin, minkä tahansa säännön, säännön me täällä keksitäänkin, Joo. niin aina löytyy joku, joka rikkoo, Joo. rikkoo Joo. sitä. Ihan vaikka niin kun on koomikoita, joiden hahmo, hahmoissa ei ole niin juurikaan heitä itseään. Mm. Niin. Vaikka Anthony Cecilnikin hahmo, on hyvin julma ja tekee asioita, joista niin kuin hmm. jokaisesta tulisi pidätetyksi. Ja, mut samalla hän tekee yleisölle selväksi, että tämä ei ole totta. Tämä yeah. tässä on teatteria, mutta where yeah. with me? Yeah. Joo. Yksi mitä olen kanssa jo että jos sitä ajattelee näiden rajojen kautta, niin olen ajatellut sitä vähän niin, että se raja yhtä aikaa sekä ylitetään että pidetään. Tai vedetään raja ja samalla ylitetään se. Ja ainakin mun mielestä henkilökohtaisesti yleensä tuommoiset niin jutut, missä joku puhuu jostain asiasta, mikä olisi oikeasti aika kamalaa tai laitonta, tai niin se on niin kun, hauskinta silloin, jos se hahmo niin kun, vähän vaikuttaa siltä, että se melkein voisi olla totta ja samalla sä oot varma, että se ei ole totta. Et silloin se on jo hauskaa, jos joku samalla tekee selväksi, että tämä ei ole totta. Eikä se kaukkaan ole kauan, ihan hauskaa, jos sä oot vähän silleen, että. että Toi tyyppi voisi, että mitä jos se puhuukin totta, että mitä jos tämä tarina siitä, kuinka se on just tappanut jonkunkin. Se on hauskaa silloin, kun siinä on se sekä, että. Ja voisi ehkä, olla totta, ei ole. Ehkä siinä niin kuin aset, jotkut asettaa tällaisen, niin kuin, tekee heti selväksi, että okei, tällä kentällä pelataan. Hmm. Toi Anthony Chesannick, jonka mainitsin äsken, hänen joku levynsä vai spesiaalinsa, niin alkaa vitsillä, jossa hän toteaa, että For the last two years, I've been searching for my girlfriend's killer, but nobody will do it. <laughs> ja yeah. Tässä vaiheessa on niin selvää, että okei, me ollaan nyt tuolla, mutta on myös selvää, että tuskin se ihan heti eko, ekoina sanonenaan tunnusti murhan suunnittelua. <sum> niin, niin. niin, Tuo on, on omalaisuus, mutta yhtä lailla... Niin kun, yhtä lailla niin kun, Sään, säännöt on... Komiikassakin on, on paljon sääntöjä. Mä tein pikkuisen taustatyötä ja luin, luin, mitä sä olit aiemmin kirjoittanut. Sä puhuit konvention ja invention suhteesta, jossa säännöt, säännöt kohtaa sitten luovuuden. Miten, miten, nämä, äh, miten, miten mä muotoilen kysymyksen järkevästi? Äh, miten Komiikassa konvention ja invention suhde menee? No, Mun mielestä siinä on tavallaan niin eri tasoja, että konventio ja inventio on aina vain suht, suhteessa toisiinsa. Et yksi taso sitä konventiota on, niin kuin, että on jollain tavalla tunnistettu genre, tyylilaji, että, jollain tavalla, että vaikka se on, ja sitä se on aina hirveän vaikeaa ruveta löytää, että missä sen raja täsmälleen menisi, mutta että on joku käsitys, että mikä on stand-up-komiikka ja mikä on jotain muuta. Et se on niin yksi tämmöinen konventio. Ja sitten tämmöset tota, ikään kuin vakiintuneet, vaikka ihan tietty se paikka ja tila ja tunnetut hahmot, historia, on konventiota. Tiiliseinä esiintyjän takana. Nimenomaan sitten se Penkki ja sitten se oli vesipullo siinä. Ja sitten, tota, että tämmöiset mitä tulee mieleen, että jos just niin kuin, että mikä on tämä, niin se vastaus siihen on tavallaan perustuu siihen konventioon. Ja sitten toisaalta voi tulla joku tyyppi, joka tekeekin jotain aivan muuta. Ja se on silti stäännappia, että se tuo siihen jotain. Ja sitten taas yksittäisen esiintyjän kohdalla, niin jokaisella on kuitenkin vähän se oma tyyli ja omat jutut. Että jokaisella on ikään kuin ne omat konventiot, mitä se pikkuhiljaa luo. Ja sitten se tekee jotain vähän uutta. Että sitten se inventio voi niinku myös muuttua konventioksi. Että kun pikkuhiljaa tulee uutta materiaalia, niin se on inventiota silloin, kun se ekan kerran keksitään, mutta sitten se voi vähän niin konventionalisoitua osaksi sitä sääntökokoelmaa, joka, joka on. Ja sitten toisaalta voi muuttua se tyyli vähän ja, tai muuttua kovastikin, Et niin kuin sä sanoit, että siinä menee monta vuotta ensin ja sitten voi tulla jotain uutta se on minusta kauhean niin myös mielenkiintoista ja kunnioitettavaa. Ja mikä ihmisten pitäisi tietää, että miten vaikeata se on ja miten kauan se kestää. Ja tämä, että on pakko niin kuin harjoitella kaikki yleisön edessä. Että kun niin monet tämmöiset länsimaiset esiintymisjutut on sellaisia, että se voi treenata jossain ikään kuin salassa ja backstageilla ja sitten tulla esittämään sen valmiiksi hiotun vasta. Stand-upissahan se ei mene niin. Joo, ja se on, se on kiinnostavaa, että se ei mene edes niin kuin vaikka olisi kuin iso superstara. Niin... Tällainen ei voi tehdä. Että sieltä, tässä on mun kahden tunnin show, jota mä oon himassa kirjoittanut, enkä ole lainkaan testannut ja nyt joo, vaan niin kun joo, viedään ei, lavalle. Ja se on myös kauhean mielenkiintoista. Yksi mikä siinä on aika että miten siinä on niin kauhean... Niin kuin, niin kuin ne, mä sanoisin, niin kuin emotionaaliset panokset on hirveän korkeat sekä esiintyjälle että yleisölle. Ja että tämä superstarakin, että vaikka se kuinka, niin periaatteessahan kuka tahansa voisi epäonnistua tai voi epäonnistua, Ei missään vaiheessa ei ole niitä takeita, että joku olisi aina, että no nyt se on valmis ja nyt se on ikuisesti hauska. Ja silleen, että totta kai sitten on niitä taitoja ja keinoja, mitä tulee ja näin, mutta siinä on aina se epävarmuus ja, joo, se on, se on. ja se on sitä inventiota myös, että se itse tilanne on niin kuin, Joo, että siihen inventioon liittyy tämä tämmöinen äh, ennalta-arvaamattomuus ja ennakoimattomuus. Ja, ja, ja tuosta niin se dramatiikka siinä ja se niin emotionaaliset panokset niin se näkyy myös niin kielenkäytössä. kielen käytössä että jos menee keikka huonosti niin sä kuolet Oho. lavalle mutta on mielenkiintoista, että jos se menee hyvin niin sä tapat niin nimenomaan. <laughs> so, niin killing or bombing or dying ja ei musiikkikeikoista, ei muusikko niin. sano, että mä kuolin lavalle. Niin. Vaan, muusikolla on vaan huono keikka. <laughs> ja, ja Yleisölläkin voi olla niinku vähän semmoista, että jos muusikolla on huono keikko, niin vähän se, että, eh, no se ei ollut niin hyvä tänään, mutta, mutta sit jos on huono stand-up keikka, niin siinä voi todella kärsiä sen puolesta ja mm. mukana. Ja. Siinä, siinä yleisön on oltava, oltava mukana, koska niin mm. mä näen, että se on omalla tavallaan tietynlainen rituaali, stand-up keikka, mm. koska siinä on tietyt jutut, jotka siinä aina tapahtuu, joo, se ei, ei pystyisi tapahtumaan. Joo. Me ollaan nyt huoneessa, jossa meitä on kaksi. Tässä huoneessa ei pysty tapahtumaan stand-up-keikkaa millään, millään tavalla, koska Ach, interakti... Eikö he... se, että niinku, In... et jos alkaisit nyt vaan vetää keikkaa, että eikö tässä ole niinku aina tämä, että huumorissa aina et sitä ei voi... Se, se huumori, huumori, joo, mutta... Niin mä en... ei, mutta se stand-up-keikka, että voisihan olla yleisö ja sä voisit... Silloin, siinä, niin, siinä on niin tietty, tietty yleisön rooli. Silloin kun meitä on kaksi, niin se on keskustelu. Joo. Ja se on kuitenkin vuorovaikutusta, vuorovaikutusta yleisön kanssa. Ja sen takia sekä yleisöstä että esiintyöstä tuntuu tosi pahalta, jos joku sen ison vitsin isoeleisesti ja sille niin oikein ja vielä, se... vielä niin kuuluttaa sen punchlinen omalla elekkielellä ja täysin ohi. Joo. Joo. Se, se syntyy siinä, eli yksikään, mä en ole nähnyt ainuttakaan stand-up-spesiaalia, joka olisi tapahtunut ilman yleisöä. Joo. joo, toi on myös mielenkiintoista, että paitsi että aina harjoitellaan, niin kaikki tämmöiset valmiit, niin kun, että jos tehdään just jotain DVDtä tai muuta nauhoitusta, niissäkin on aina oltava se yleisö. Että et sitä tosiaan ei ole ilman yleisöä. Aivan. Siinä, se tapahtuu, tapahtuu niin siinä, siinä hetkessä. Se on omalaisensa Jö. rituaali, jossa on omalaisensa konventiot. On vähän, ensin täytyy rakentaa se konventionaalinen niin kehys, jossa sitten toivotaan, että tapahtuu jotain inventioteen, jotain ainutlaatuista ja semmoista. Mut et just niin tarvitaan se kehys, että saadaan aikaiseksi tilanne. Ja ja siinä tilanteessa niin jotkut säännöt on paljon väliämpiä, Monet, mm, mm. monet on valmiita sietää, sietää niin kuin paljon voimakkaampia loukkauksia esimerkiksi. Joo. Sekä itseensä että muihin kohdistuviin tässä, tässä ympäristössä. Tai asioita, joiden ääneen sanominen normaalisti olisi, olisi niin sellaista, että sitä ei vaan niin kuin suinkin, sunkaan saa sanoa Joo. ääneen. Yeah. Sä oot myös tutkinut muistaakseni sitä, että niin kuin mitä mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa, sanoa niin, tai pikemminkin sitä, että on asioita, jotka on, jokin määrittää sen, että mikä, mitä saa sanoa ja mit, mitä ei saa sanoa. Tää. Niin, en mä kauheasti siis, tota, että vähän siltä kannalta, että tota, et se on mielenkiintoisessa suhteessa siihen, että mitä yleensä voi sanoa ja mistä puhutaan. Ja kun mä yhtä tekstiä varten analysoin tota Louis C.K.n juttuja, niin mä tavallaan niin kuin melkein itsekin hämmästyin että siinä vaiheessa, että mä olin kuunnellut sitä tosi paljon. Että miten monet asiat menee vähän niin kuin, että sä kuuntelet sitä ja naurat ja niin kuin ne menee eikä rekisteröidy niin täysin, mutta sitten kun siitä teki sen litteroin, ja niin alkoi katsoa, että se tavallaan, että herra Jumala, että sehän sanoi aika hurja juttuja, mitkä mä oon vaan niin kuin hyväksynyt sille. Että niin se on pikkusen keskivartoinen lihava, lihava kaljuntuva, niin. kaljuntuva punatukkainen kaveri, niin ja sanoi ja jotain silloin, juttuja. Ja jo. Ne on hauskoja. ja, ja sitten sit silloin tämä, missä se väittää, että se on hakannut jonkun kuolleaksi putkella ja sitten maturpoinut sen ruumiin päälle. Että mm. Ja sitten on se, että hyvänen aika. Että sanoo. Niin, että, näin se sanoi, <laughs> mutta mä nauroin sille viime kerralla, kun mä en sitä. <laughs> Nauramme no, kyllä selittämään. Mutta okay. <laughs> ehkä siinä, oli, siinä, siinä saattoi olla myös se, että sä nauroit omalle reaktiolle, että tämä meni totaali ohi, ohi niin viime yeah. kerralla. Ö, oliko tää, ö, sulla oli muutamakin näissä pätkissä, mitä, mitä niin mä luin, niin sulla oli muutamakin eri Luis rutiini, niin onko tämä jatkuva tälle Meksikojutulle? Koska Louis Ikei on, on hän on meksikolainen. Niin, hän on, mikä on hyvin hauskaa. Hän, hän on käyttänyt tätä vähän sellaisen, että kun USA saa niin paljon niin tätä vihamielisyyttä meksikolaisia kohtaan, niin se on ihan hauskaa, sit, kun kuluu jo silleen, että hei, minäkin olen nyt. Joo, ja hänellä on kaksoiskansalaisuus edelleen. Joo, mm. pitänyt asiana, että säilyttää sen toisenkin. Se on oikein. Mutta ei, ei se sitä kautta. että Se tuli nyt lähinnä silleen, että tota, että, että mä halusin niin jotain jo jotain kirjoittaa ja, sit, ja silloin on helponta käyttää jotain, mikä on jo julkista materiaalia, jota sitä kautta sitä saa sitten analysoida ja tehdä siitä ja sitten luisin Keväsat, tulee mun tämmönen oma suosikki. Se ole aivan yksin, yksin tässä, aika monella. Se on totta. Kun... Ja se on kivempi kirjoittaa sellaisesta, mistä tykkää, koska sitä jaksaa, jaksaa niin analysoida ja jaksaa. Silleen, että Tuossa että eikö siinä myös käy se, mitä huumorista usein sanotaan, että kun huumoria analysoidaan, niin huumori kuolee siinä prosessissa. No se on totta. Se on niin kuin, niin kuin tota, ja mulla vähän se tiesi siihen huumoritutkimukseen, niin meni itse asiassa vähän semmoista kautta, että kun mä menin yliopistoon, niin mä oon niin aina vain niin ihan tykännyt kaikesta komiikasta ja huumorista ja näin. Ja sitten mua kiinnosti myös se mahdollisuus, että mitä sit, et voisiko sitä tutkia ja mitä siitä on tehty tutkimusta. Sitten mä aloin lukea sitä tutkimusta ja mä olin hirveän pettynyt, että on kaikki kauhean tylsää ja ne pilaa tämän. Tämä on tosi masentavaa ja huumori niin hauskaa ja sitten se tutkimus on masentava. Ja niinku, ja Itse asiassa me tulin siihen tulokseen, että, okei, että huumoria ei voi tutkia. Ja että, mä tutkin siitä jotain aivan muuta ja pidän huumorin sitten tämmöisenä omana juttuna. Ja mä olin lukenut paljon niin kuin esimerkiksi niistä jakeista ja chapajeikoista. Ja sekin oli aika tylsää se kuvaus niistä. Ja sitten kun mä menin sinne kentälle ja näin, ne, niin sit ne oli musta niin huikeita ne hahmot ja ne oli pelottavia ja ne oli niin kuin, outoja ja, ja sit niistä tuli hirveän hyvä olo. Et se oli jotenkin niin ihanaa että siellä. Niillä oli hirveän voimakas emotionaalinen jotenkin se vaikutus. Tuo kuvaus kuulostaa aika paljon stand-up-komiikalta, jossa Joo. yksi näitä kaavoja, kaavoja niin mitä, mitä opetetaan kirjoittamisesta, on, että okei, että ota joku asia, mikä siinä on pelottavaa, Joo. mikä siinä on hauskaa, mikä siinä on outoa. Okay. Ja noista kolmesta kulmasta, kun valkaat jonkun ja, ja lähet kirjoittaa. Niin. Niin, ei ei välttämättä niin kaikkia, mutta okay. tämä on niin kirjoitustekniikka, että valkkaat ja. jonkun ja katsot, että vedät eri arvoista ja. ja katsot, että mikä lähtee toimimaan. Niin, niin sitten mä vähän ajattelin, että ei kyllä, mulla on silti pakko tämä käytöskirja niin tehdä näistä chapajeikkoista. että ne on se hienoin asia tässä jutussa ja se mielenkiintoisin, että otetaan haaste vastaan ja yritetään nyt sanoa niistä jotain mielenkiintoista. Ja sitten mä löysin tämä niin tää ja tämä on yhden tietyn antropologin, Roy Wagnerin teoria, ja sitten mä ajattelin, että hei, tähän et tuo tähän, että mä saan pidettyä jotenkin ne vastakohdat ja sen vastakohtien jännitteen mukana. Että mä ajattelin, että, että minusta ainakin itsestä vaikutti, että se oli semmoinen teoria, jolla sai vähän sitä eri puolia jotenkin ne semmoiset, että, että tietysti se on sitten aina toisten asia sanoa, että pilaako mun tutkimus sen kohteen, mä voisin sitä päättää, mutta että mulla se ainakaan pilaaja, että esimerkiksi ihan se analyysi, mitä mä oon tehnyt, niin ei se ole mitenkään vähentänyt mulle sitä, että se melkein vaan niin kuin lisää sitä, että vauhetta on näin komplekseja ja täältä löytyy, tämmöisiä, ja löytyy näitä vastakohtia. ja Jotenkin, että saa pidettyä sen semmoisen, että, että ei niinku ikään kuin Louis on jossain haastattelussa sanonut, että hyvä vitsi on niinku semmoinen epistemologinen solmu, joka ei niinku täysin ratkea eikä aukea. Että sä katot sitä aina jostain näkökulmasta, mutta sitten siellä on aina se joku vastakkainenkin näkökulma. Niin mä haluan tavallaan tarkastella sitä solmua niin solmuna. Enkä mitenkään avata sitä semmoisiksi siisteiksi narunpätkiksi. Mutta niin kuin sanottu, että sanottu, ei se ole sitten mun päätettävissä, että toimikse vai ei. Joku aiemmista haastateltavista sanoi, että stand-up-komiikka niin ja stand vastauksia, mutta se osaa esittää tosi hyviä kysymyksiä. mutta näin on myös antropologiasta. Joo, ehkä tässä antropologia, antropologia on se niin tiede, joka soveltuu huumoritutkimiseen ja komiikan tutkimukseen paremmin kuin nämä muut. Mä en ikinä ajatellut, että antropologia olisi näiti, mutta ehkä, ehkä näinkin voi olla. Äh, kun sä tutkit tota, Louis Igeen rutiineja, sä oot tehnyt syvemmän analyysin tästä Goodbye Juice-rutiinista. Mitä siitä löytyi? No, siitä mä kirjoitin sille, että mä vertailin sitä niihin Chapajekkoihin. Siinä mulla on vähän tämmöinen ajatus siitä, että et mä vertasin sitä tämmöiseen, missä Chapajekka alkaa yhtäkkiä jo jolla kesken rituaalin. Ja että se oli tämmöinen ajatus, että tuodaan jotain väärään paikkaan. Ja Louis Ike siinä Goodbye Juice puhuu tästä lista elokuvasta, lista-elokuvasta. Itse asiassa tavallaan se väärä paikka tulee vasta sen, niin kuin sen bitin jälkeen, myöhemmin, kun Louis sanoo hyvästit yleisölle ja huikkaa niille, että goodbye Jews, niin kuin siinä. Et se oli hauska mun mielestä, tai se oli niin kuin se pääkysymys, että miten, mitä tässä tapahtuu, kun niin kuin se yleisö onkin se Jews, ja siinä Schindlerin listassa se on se joku pikkutyttö, joka huutaa vihaisesti juutalaisille, ja nyt se onkin Louis joka hihkaisee ystävällisesti yleisölle. Ja niin kuin että se on niin kuin otettu sanat toisesta paikasta ja tuotu vähän niin väärään paikkaan, mutta miten se siitä tuo esiin näiden paikkojen erilaisuuksia ja samanlaisuuksia? Monessa yhteydessä on käynyt ilmi että komiikka syntyy siitä, että kun kaksi asiaa, jotka ei sovi yhteen, Joo. yhdistyy Joo. Jollain, jollain järkeen käyvällä tavalla, Joo. Ja siitä, siitä nirskahduksesta syntyy, syntyy se Joo. huumori. Joo, ja mä lisäisin tuohon vielä vähän just sen rajan pitämiseen ja ylittämisen, että se on parasta, jos niiden vastakohtia että niiden välillä saadaan sellainen jännite. Mutta että kumpikaan ei tavallaan niin kuin, ei voi redusoida kumpaakaan siihen toiseen tai kumpikaan ei ole ikään kuin vahvempi, vaan että syntyy semmoinen vastakohtien välinen jännite, jota ei voi täysin ratkaista. Ja siitä jännitteestä taas sitten syntyy Nauru. Joo. Ja siitä syntyy niin semmoinen, että siihen voisi ottaa useampia erilaisia näkökulmia. Että ne vastakohdat tarjoaa sitten sen semmoisen niin rangein kaikkea omia tulkintoja ja näkemyksiä. Aivan. No nyt kun, nyt kun sä tutkit stand-up-komiikkaa, niin, stand -up niin mi, mikä sun tutkimusmetodi on? No etnograafista tutkimusta äh, mä tekemässä ja se tarkoittaa, että siihen sisältyy niin kuin hyvin laajasti kaikenlaista, Et se etnograafinen metodi, antropologiassa puhutaan osallistuvasta havainnoinnista, että paitsi että mä käyn keikolla ja katson niitä esityksiä, niin mä myös hengailen koomikoiden kanssa ja juttelen heidän kanssaan ja ikään kuin tarkkailen sitä sosiaalista elämää ja, ja niin ja sitten tosiaan niitä haastatteluja, että sekä haastatteluja että ihan semmoista hengailua ja, ja että mä pyrin myös niin kuin osallistumaan ja havainnoimaan niin kuin laajemmin kuin että vaan se valmis esitys koska sehän on vaan niin kuin se niin kuin jäävuoren huippu että mua kiinnostaa hyvin paljon se prosessi siinä takana ja myös niin kuin ihmiset ja kaikki tämmöiset erilaiset klubit ja et aika paljon tutkimus keskittyy niihin esityksiin ja teksteihin ja niinku niihin vitseihin. Multa, et mua kiinnostaa niinku laajemmin tosiaan, se, niinku, tosiaan ne ihmiset siinä takana ja nimenomaan myös tämmöinen, että koomikot itse niinku tämmöisinä komiikan asiantuntijoina ja teidän näkökulmat ja kokemukset. Ja, ja myös tämmöiset, että miksi ihmiset aloittaa, miksi ihmiset lopettaa komiikan tekemisen, miksi ne ehkä pitää tauon ja palaa takaisin. Kaikki tämmöinen. Niin kuin koko se laaja ja sitten ne vielä laajemmat kulttuuriset kontekstit, niin kuin kieli ja käsitykset kielestä ja käsitykset ihmisestä ja yksilöstä. Tuossa Joo. varmaan varmaan pääsee huomaan sen, minkä olen niin äh, huomannut, että niin koomit, koomikot on keskimäärin niin kuin hyvin liberaalia porukkaa. Mm -hmm. että konservatiivisiakin koomikoita on, mutta mm -hmm. ne on hyvin harvassa. Mm -hmm. Joo, tuo on ihan totta. Samalla minusta myös vaikuttaa, että koomikolla on kyllä, ja tähän tietysti on missään ristiriidassa sen kanssa, että olisi liberaali, mutta on niin selkeitä mielipiteitä ja vahvoja mielipiteitä ja myös sellaista, että jossa jossain asiassa liberaalia, jossain vähän konservatiivisempi. Että ja onhan liberaaleillakin kliseitä. Valitettavasti. Mutta totta kai että se vaatii semmoista avomielisyyttä. Ja ja ehkä niinku valmiutta tarkastella asioita eri näkökulmista ja valmiutta ottaa vastaan myös eri näkökulmia. Että joka on jutun kirjoituksessa ihan elintärkeää, nimenomaan. koska en. muuten se on raportointia. Niin, niin. ja sitten se on vähän, että voisihan sitä tietysti varmaan jos joku kauhean tiukka niinkun, niinkun näkökulma tai maailmankatsomus, niin voisi löytää sen oman yleisönsä, joka jakaa sitten täysin sen maailmankatsomuksen. Ja Onhan konservatiivillakin omaa huomio hu huumoria, ja, tai on rasistista huumoria ja kaikkea tämmöistä. Että. Ja silloin käytetään yleensä jotain, jotain temppuja, joilla saa vähän sitä häivytettyä rasismia, kuten esimerkiksi ottaa käsinuken käyttöön ja mm. häppanen sen käsinuken sanoneen niin rasistiset asiat. Niin jo, että jollain tavalla siirtää sen. Vältin sanomasta Jeff Dunhamia ääneen. Minä se... Mä haluaisin sanoa, että minua niinku, harmittaa ihan pirusti, että Jeff Dunham on niitä suosituimpia tai että se on ihan kauheaa. Se, se loppupeleistä ei ole ihan hirveän niinku suosittu komiikkafanien keskuudessa. Okay, no Se on hyvä tietää, et, koska jossain tällaisissa... Joka on... on... Toisaalta se on pieni mm -hmm. porukka. Sitten kun mennään tuonne ulos, niin, niin, niin sieltä porukasta, joka just, just tietää, tietää stand-up-komiikan, niin se siellä sitten on suositumpi. Että sehän veti ilmeisesti, eikö se ollut ihan niin kuin reippaan isolla keikalla Suomessakin jonkun aikaa sitten? Aivan hyvä, muutamia vuosia sitten. Mikä mun, mun mielestä oli yllättävää, yllättävä, no niin. että nimenomaan hänet, mutta toisaalta. No niin. Ja onhan sitten tietysti tämmöisiä, tota, että joku folkloristi eli niin silloin tämmöinen humorikirja, niin silloin jotain kuvia siellä tällaisista jostain USA-laisista tämmöisistä white supremacists, niiden omista lehdistä, että siellä on aika, aika kauheita. Joo, me puhuttiin tuossa taannoin siitä, että minkä takia on, on niin, niin vähän konservatiivista komiikkaa ja minkä takia on niin vähän tällaista, niin kuin, ää, sellaista niin kuin avoimen rasistista komiikkaa. Mm. Mut mä itse asiassa mä jäin vähän miettimään, kun mä kuuntelin sen Sarefin haastattelun, että sekin on tietysti vähän, että miten se konservatiivinen määritellään. Et jos siihen lähtee tulee niin poliittisesti, niin sitten voin olla samaa mieltä, että, että on aika vähän konservatiivista komiikkaa. Mutta toisaalta mun mielestä, niin kun on aika paljon näitä miehet on tällaisia, naiset on tällaisia, niin mä näen taas sen kauhean konservatiivisena. Et siinä mm. nojataan tämmöisiin vanhoihin sukupuolirooleihin. Että, et siltä kannalta katsottuna on, voi sanoa, että on aika paljonkin konservatiivista. Ja toi kyseinen aihe on hyvinkin pinnalla niillä konservatiivisilla koomikoilla, mm -hmm. jotka mä tiedän, niin ne hyvin usein käsittelee, toisaalta yhtä lailla liberaalitkin käsittelee tota, mutta niin toi on on sellainen, sellainen konservatiivisuudessa on se, että niin kun sulla on tietyt hmm. oletukset, joita sä et lähde hirveästi kyseenalaistamaan. Ja sä tukea niitä. Ja... Niin ja ne ottaa vaan annettuna ja sitten kun lähtee siitä, että miehet on tällaisia ja naiset on tällaisia ja sitten lähtee, lähtee niin kun pitämään nämä roolit ilman, että murtaa niitä niin. ja sitten hauskuus syntyy siitä, kun vähäsen murtaa niitä ja niin. sitten sitte menee, niin, sit niin. menee aivot solmuun. Tämän takiahan vanhassa huumorissa ei, ei aikanaan ollut mitään hauskempaa kuin, että mies pukeutuu naiseksi tai nainen mieheksi. Niin hmm. siinä, jos ei ole hirveän liberaali, niin aivot menee solmuun. Eihän tämä näinkään. Eräs. Eräs armeijaskappari kysyi minulta, että mitä siitäkin tulisi, jos miehillä olisi pitkä tukka ja naisilla lyhyt. Mä En osannut vastata. Menisi maailmankirjat sekaisin. Todennäköisesti ongelmia maanpuolustuksessa. Mm. <laughs> eh, ehkä, <se, laughs> ehkä se tästä. Näin. Sulla oli toinen Louisieken rutiini kanssa, jota sinä Picking People to Hate. Joo. Siellä oli ilmeisesti tietynlainen Kuvio, joka toista pystyisikö se avaamaan meille, mistä oli kyse. Joo, no siinä mä käsittelin tämmöisiä, miten tota... Mitenkään se nyt suomentaisi, tämmönen reversible, reversal, käännettävä käänne, tai jotenkin... Suom komiikan kielessä usein puhutaan käännöstä. No, yksi ei, klisee on niin sukulaiskääntö, jossa vitsin viimeinen osa on, että no hei, se olikin mun isä-tyyppinen tyyppinen, niin juttu, jossa ensin maalataan, maalataan kuva jostain, joka tekee ihan kauheita juttuja ja sitten tehdään sukulaiskääntö. Eli, no se oli mun isä ja, ja sitten siitä syntyy hupia ja se on aika yleensä väsynyt krisee, mutta jos se toimii niin miksipä ei. Kei, tota mä en tiennytkään, mun täytyy just niinku oppia mm. nämä tämmöistä. Se on vähän niinku konventio sitten. Että... Se niin, on konventio. konventio. Sä, mä uskon, että kun sä juttelet kolmikoiden kanssa, niin niin kun mainit, että sanon sukulaiskääntö, niin kaikki tietät A, C. täytyy muistaa laittaa toi ylös ja mainita se sitten. Niin. Joo, no, tässä minulla on kyllä vähän erilaisia käänteitä ja sitten tosiaan kun nämä klonit ja niin niissä se asioiden kääntäminen ylös alaisin on hyvin tyypillistä. Ja esimerkiksi nämä chapa niin ne käyttää vasenta kättä kaikkeen. Ja ne tervehtii esimerkiksi silleen, että ne kääntää toisilleen selät. Niin Okei. Okay toisia tota, pohjois-amerikkalaisia jotka puhuu, niin ne, saa, ne voi sanoa kyllä, jos ne tarkoittaa ei ja päinvastoin. Eli tämmöinen, että se reverse on mulla tässä enemmän semmoinen, niin että kaikenlaisia kään, niin yläsaasin kääntämisiä. Ja tässä luin tässä jutussa, niin siinä on tosi paljon esimerkkejä, että ihan jo se otsikko, Picking people to hate, et tietoisesti valitaan ihmisiä vihattavaksi, niin eihän asioiden niin pitäisi mennä. Et ensin jonkun pitäisi tehdä sulle jotain pahaa, ja sitten sä voit ehkä vihata sitä. Mutta et sä niinku sais etsiä ihmisiä vihattavaksi. Ja, ja sitten siinä on näitä, että mennään vähän niinku edestakaisin. luilla on siinä tämä Awesome passum paita joka silloin on siinä TV-showssakin joskus päällä, missä on tämä opossumipaita ja se alkaa kertoa siinä alussa niin kuin, tätä setupia, että minulla on tämmönen opossumipaita ja sit se on vähän silleen, että, että, että se on tyhmä paita, että se on ihan noloa, että mä sain sen lahjaksi ja sit se muuttaakin mielessä, että fuck you, I bought it, I like it että se on käänne, että kaikki tämmöiset että lähdetään niin kuin, yhteen suuntaan ja sitten tota... ja sit siinä niin kuin, käydään läpi pitkä tarina ja mennään kaikkiin eri paikkoihin mutta siinä lopussa tulee mun mielestä niinku semmoinen varsinainen solmu ja tämmöinen ikään kuin tilanne, jossa ne käänteet vähän niinku yhdistyy. Ja siinä tulee sit näitä eri, eri että siinä on niinku se luuin näkökulma, joka tietysti on kehystänyt meille koko ajan tätä ja kehystää kaikkea luuin tarinointia. Mutta sitten on siinä tietysti useita eri näkökulmia, ja sit se tuo mukaan tämmöisen toisen hahmon näkökulman ja miten niiden eri näkökulmissa se toisen toiminta näyttää täysin järjettömältä. Yleisönä voi sitten tavallaan, että saatkin ne kaikki eri näkökulmat ja voit tarkastella niitä ja liikkua niiden välillä. Ja sitten, en tiedä, oliko tämä se sekavasti selitetty? Laitetaan, laitetaan linkki tohon, tohon niin lähetyksen yhteyteen, että tässä on tämä tää rutiini, niin pystyy, pystyy sitten peilaamaan sitä vasten. Vasten, että tässä vaiheessa on ihan ok paussata ja kuunnella tämä jos johon on toivottavasti linkki tässä heti alla. Onko tästä tullut sulle jonkun sellainen kimmoke, että sinun pitää sitten myös rakentaa stand-up-setti, jotta sä näkisit, että mikä tämä prosessi on? No sehän olisi se osallistuva osa sitä osallistuvaa havainnointia. Kyllä, mä tuntuu, että se, olisi, että se olisi tärkeää. Tietysti siinä on tämä, että Kyllä se kiehtoo mua, mutta totta kai se pelottaa ja, sitten vähän, ja, ja tietysti munhan ei tarvisi olla siinä mitenkään hirveän hyvä, että mä voisin niin kun, silleen, eh, mut mä, ja mä en myöskään, mä haluan niin olla silleen, että niin kun, miten se olisi epäkunnioittava tai semmoinen, että mä tuun nyt tänne vähän että et minä teen nyt tässä tiedettä, antakaa milloin viisi minuuttia, että et mä, haluais niin mä haluaisin kuitenkin tehdä sen silleen niin kun, koomikoita ja sitä koko asiaa kunnioittaen. Mun... Tuosta to, ei mun mielestä tarvii yhtään huolehtia, koska sen niin kun, treeniklubilta viisi mm. minuuttia saa, saa sillä, että ilmoittaa, että hei, mulla on viisi minuuttia materiaalia, haluaisin tehdä sen jossain, tämän jälkeen sulla on viisi minuuttia aikaa. Se on totta. Ja mä oon myös ajatellut sitä, että, että jos mä saisin joskus tutkimusrahoituksen, että, että se olisi kiva mennä semmoisen kurssin kautta, ja minua kiinnostaa nämä kurssit myös siinä mielessä, että tähän nyt varmasti on aika semmoinen, että mitä siitä oikeastaan voi opettaa, että se on enemmän se kokemus ja tämä, mitä kautta oppii, mutta samalla se on hirveän kiinnostavaa, että voiko sitä konventionalisoida tämmöiseksi opittaviksi taidoiksi, ja mikä osa on sellaista, mikä voidaan jotenkin tehdä semmoista, niin kuin oot niin itse tässä, näitä kirjoituskeinoja, tai että on tämmöisiä tiettyjä asioita, jotka voidaan jollain tavalla käsitteellistää. Uh, et tietysti semmonen, että olisi joku, et ne kurssit kiinnostaa mua ihan hirveästi niin osana myös sitä materiaalia ja sitä tutkimusaineistoa, mutta tietysti se olisi myös sitten tämmöinen vähän matalampi kynnys. Mutta ja sitten toinen juttu on, että mulla on, että mähän opetan koko ajan ja teen niin tämmöisiä yliopistohommia, että Tämä on hyvä tekosyy, että, ei ole, että tiedän kuinka paljon aikaa siihen viiden minuutin kirjoittamiseen menisi ja aika on kortilla. Mutta, mutta kyllä, ehdottomasti on sellainen, mikä minusta olisi hyvä, hyvä tehdä. Ja laittaa tosiaan niin kuin antropologian kuuluisi, että pitää laittaa myös itsensä alttiiksi. Usein kun stand-up-komiikasta kirjoitetaan artikkeleita, niin siinä yksi muoto, joka on usein käytetty, on se, että toimittaja itse menee kokeilemaan. Okay. Että, o, muistaakseni ainakin Imagessa oli okay. tällainen juttu ja sitten, niin mä muistan muutamastakin paikallislehdestä lukeneen sen jutun, okay. ja niissä toistuu sellainen samanlainen kuvio, että niin ensimmäinen fiilis on, että no kyllähän toi nyt onnistu. Ja toisaalta niin kuin komikoiden kanssa kun on jutellut, niin okay. kaikki on ollut siinä vaiheessa, kun, kun menee ensimmäiselle, ensimmäiselle keikalle, niin että mä ton nyt osaan tehdä. Hyvänen aika. Eihän tossa mitä mitään. Mm. Ja sitten sen jälkeen tulee, kun rupeaa kirjoittamaan, tulee että ei hyvänen aika, että eihän nämä ole yhtään hauskoja. Sitten käydään tällaista jojoa <tapas> jo sen kanssa, että nämä on parhaat jutut ikinä. <tapas> ja <tapas> ja Tämä on sellaista kuraa, että ei kukaan ole elämässään Mä oon kirjoittanut mun Yksi blogipostauksista tuolla mun blogissa on se, kun mä oon kirjoittanut auki sen, että millaista mulla on, kun mä rakennan ja. uuden rutiinin ja siinä on justinsa tää niin vuorottelee voittamattomuuden tunne ja se, että on Euroopan paskin jätkäfiilis. Ja. Ja Nämä toisesta toiseen ei ole välttämättä montaa minuuttia. Joo, ei, mutta on oikeasti toivottavasti ihan sama kuin kirjoittaa tieteellistä artikkelia tai jotain konferenssiesitelmää, että siinä on kanssa, niin kuin, että tämä on paras teoria ikinä ja kun mä tämän sanon, niin nyt kaikki on niin kuin... Nyt ne ja sitten että en mä kehtaan mennä niin kuin, että, että <hah> että tämä on ihan teoria, triviaalia ja, ja ne Tämä on täysin itsestäänselvää, että mm. niin tämä on ihan turhaa. se on itsestään selvää, tai se on turhaa tai se on väärin tai... Ja vielä just tämmöisessä, missä se on... Niin kuin humanistista, valtiotieteellistä tulkintaa, että sä et voi sille osoittaa jotain numeroita. Ja... Kato, nyt toi on kolme niin, tuossa. Niin. tuli vihreää, niin, tota, joo, niin siinä on ne ihan samat sillä, että kehtaako tätä ja tää on tosi tyhmää ja sitten just ne niin sellaiset, että vau, että tää on fiksuinta ikinä, että mä tunnistan ton kyllä. Ihan jokaisella tasolla. Joo. Tai en mä tiedä, siis jos on riittävän hyvä. Mulla ei ole siitä mitään tietoa, että jos on riittävän hyvä, että mitä silloin tapahtuu. Mutta mitä haastatteluita on kuunnellut ja lukenut, niin porukalta, niiltäkin, jotka kertoo, että on hirveä määrä tullut itseluottamusta, niin edelleen tulee sellaisia niin kuin epätoivon, epätoivon hetkiä. Ja mä luulen, että se liittyy siihen, niin just siihen, että se on niin omakohtaista ja sitä tekee niin, niin kuin itsellään. Että et mä luulen, että vaikea kuvitella, että siitä pääsisi koskaan niin täysin eroon, jollei sitten jotenkin kuolisi sisäisesti ja olisi jotenkin täysin... Niin kuin... Että mä luulen, että jos siinä säilyy se semmoinen, että sä teet sitä todella itselläsi, niin se on pakko olla semmoista vuoristorataa. Joo, noissa niin jenkeistä kuulee näitä tarinoita, tällaista niin road comic-tyypeistä, jotka kiertää niin 300 päivää vuodessa pikkupaikkoja. Ei ole mitään niin hirveän isoja, isoja nimiä, mutta ne on sellaisia, jotka niin menee mihin vaan, niin ne saa tasaisesti niin semikivat, mm. semikivat naurut ja yleisöllä on kivaa, mutta Jep. ne ei tee mitään niin mullista, vaan tekee enemmän tätä, että hei, oletteko te pariskunta, haha, nainen sanoo ei, ja mies, mies nyökkää, että kuinka on te olette naimisissa ja mies ei muistakaan, no kuinka kauan on, olette ollut nainen, tietää heti, ja tällaista niin kuin niin, niin. Helppoa, myös... niin. helppoa, mutta siinä on myös se, että niin kuin, kriseet on kriseitä sen takia, että ne on aika monen kertaan myös toiminut. No se on totta, joo. Niin, no. niin, niin, niin tämän tyyppistä porukkaa, niin mä voisin kuvitella, että tollanen on henkisesti helpompaa se, että kun niin, että repii itsensä auki. Niin, niin, se voi olla. Ehkä sitten on niitä tutkijoitakin, jotka vaan kirjoittaa sitten semmoista vähemmän kunnianhimosta. Niin suorittaa, että pitää saada näin ja näin monta sivua ja pitää niin, päästä riman yli, että pääsee tonne ja tonne konffaan esittelyyn. Menee ja haastattelee ihmisiä, kirjoittaa sen ylös ja sitten siistii se jotenkin artikkelin muotoon. Niin. Tämä, tämä on hyvin, hyvin mahdollista. Tota, sen jälkeen... Tämä on kunnianhimoinen laji sekä esiintyille, että varmaan ehkä sen tutkiminenkin on jollain tavalla kunniahimosta ja vähän sellaista että miten se olisi liiankin. Niin kuin, liiankin. Et niin kuin mä sanoin, että mulla on itsellä ollut pitkään se, että onko tämä edes mahdollista pitää yrittää. Ottaen huomioon, kuin kun niin näkyvää komiikka tällä hetkellä on, mm. niin siihen nähden siitä ei ole ihan hirveästi tutkimusta, niin siinä mielessä mikä vain mikä työntää tuota eteenpäin, niin mä näen sen aika kunnianhimoisena. Mm. Joo, ei siitä kauheasti, mutta tietysti jonkun verran Turun yliopistossa Antti Lindfors tekee väitöskirjaa Folkloristiikan laitoksella. Ja sitten tota, on siitä niin kuin vähän, että ehkä siitä on tulossa vähän enemmän tutkimusta. Katsotaan niin, miten... miten Tarkoitus on miten, tässä, Niin, aivan. Ja nyt tulee lisää koko ajan. Sitten kun sun tutkimus tästä aiheesta julistetaan, niin miten me sovelletaan sitä? Tuo onkin hyvä kysymys. Toi sikälikin hyvä kysymys, että sillä varmaan, niin jos siihen osais vastata, niin sit saisi sitä rahoitustakin paremmin. Niin, ja huumori, että niin kun, et yks, mihin se liittyy on tietysti tämä asioiden käsittely. Ja sitä kautta se liittyy tämmöiseen niin kun, hyvinvointiin ja pärjäämiseen ja mielentilaan ja mielenterveyteen. Että usein tuntuu, että elämä on nykyään niin kauhean äh, stressaavaa ja kauheasti paineita kaikilla. Ja, semmoista, että kyllä se nyt auttaa sitten niin käsittelemään näitä asioita. Ja onhan tota niin kuin, vaikka jotkut sairaalaklovnit, jotka auttaa sitten niin kuin ihmisiä, joilla on ihan auttaa niissä kiputiloissa ja tämmöisessä kurjassa tilanteessa, niin kyllä se on ainakin siinä. Mutta en mä tiedä, ehkä, ehkä kolmikot voi saada sitten myös jotain, kun mä oon huomannut, että monet myös niin kuin tykkää analysoida ja että ehkä se osallistuu sit myös siihen keskusteluun ja ehkä saadaan entistä parempaa ja hienompaa stand-up-komiikkaa aikaiseksi. Ehkä näin. Mä en tiedä, oletko tässä vaiheessa vielä huomannut, mutta niin, komikon kanssa, kun puhuu komikasta, niin aika harvoin komikko on niin vakavana ja niin kuin asiakeskeisenä kuin sillä, että nyt puhutaan komikasta, vitsailu se, vitsaallu pois. Toki siinä tulee semmoinen tiettyjä. Vaikka niin kuin olisi ihan, ihan niin kuin ammattikoomikko, joka niin työkseen hauskuuttaa ja kertoo ja itseä. Keskustelu siihen asti on voinut olla sille, että niin viiden, viiden virkkeen välein pyödään niin leikiksi. Ja sen jälkeen kun ruvetaan... Joo. Toisaalta se on, se on työkalu, jota, jota hän käyttää, niin siihen ehkä suhtautuu sitten vakavammin niin, niin. komiikan rakenteisiin. Kun sä, sä olit haastatellut, haastatellut yhtä koomikkoa jo ja sitten, ä, ilmeisesti hengannut jonkun verran ja käynyt keikoilla, niin mitä tähän mennessä on jäänyt käteen? No, tähän mennessä tota, no, ainakin yksi mikä on tosi vaimukkaasti, että on ihan mielettömän niin kuin, hauskaa. Että mä itse jotenkin niin itseäni että mä oon valinnut hyvän kentän ja mielenkiintoisen kentän ja tää on tosi kivaa. ja Siitä mä oon ollut hirveän iloinen ja vähän yllättynytkin, että mut on otettu tosi hyvin ja avoimesti vastaan. Et mä melkein odotin enemmän semmoista, että, että onko tätä nyt syytä tutkia. Ja niinku semmoista, tai niinku eihän sitä tietysti voi ajatella, että minä vaan menen kentälle ja sitten kaikki on kauhean iloisia siitä. Mä että näen, että porukka on vaan että hei joku on kiinnostunut tästä, niin, kattokaa. Se on hienoa. Sitten on tämmöinen molemmin puoli, niin kaikki, kaikki haluaa huomiota ja on tyytyväisiä. Uh, et se on ollut kiva, että, tosiaan, että innostusta ja kiinnostusta siihen analyysiin on. Ja sit tosiaan, että vaikka olen aina tiennyt sen, että se vaatii kovaa työtä, niin se on, että minulla vielä enemmän tullut näkee sen. Olen aika paljon käynyt kaikilla open mic, että se on, se on aika hienoa nähdä, että ihmiset, kuinka ne vähitellen hioi niitä juttuja ja näkee vaivaa. Ja, ja sit yksi, minkä olen myös huomannut, että kun mä aiemmin ehkä ajattelin, että se on jotenkin, että on koomikko ja hänen juttunsa, että myös se koko sosiaalinen, että, että minusta niin vaikuttaa, että ainakin Suomessa on melko tiivis yhteisö, tai niin kuin, että on tosiaan myös se sosiaalinen yhteisö, se koomikoiden yhteisö, jossa sitten on tiettyjä paikkoja, niin kuin tietyt klubit ja tietyt henkilöt ja tämmöisiä, ja ihmisiä tietysti vähän tulee ja menee ja semmoista, mutta että siinä on myös se koko niin sosiaalinen, mikä tietysti antropologina on sitten heti, että ahaa, tässä on tämä yhteisö ja yhteisön niin sosiaalinen rakenne ja sosiaaliset suhteet. Että se oli kauhean mielenkiintoista havaita. Että... Se, sen sinänsä ymmärtää, että kun on hirveän herkässä tilanteessa, koska sinä puhuit noista isoista emotionaalisista panoksista, ja sitten on joidenkin kanssa siinä samassa tilanteessa usein kertaan, odottelee sitä tilannetta takahuoneessa tai, tai jossain klubin nurkassa, ajaa 300 kilometriä johonkin, johonkin pienessä autossa neljän tyypin kanssa, joilla on sama jaettu kokemus. Ja, niin, ja sitten kun tulee sieltä lavalta, niin ne on niitä, jotka jakaa senkin ja ymmärtää. Ja, jo. Juuri näin. Että siinä, siinä on vähän samanlainen kuin kun joillain on näitä intitarinoita, tarinoita että niin, kun on kovassa ja poikkeuksellisessa ympäristössä hetken aikaa ja siellä on sit se tietty porukka, niin siitä Joo. jää erilaiset, erilaiset niin kuin no, varmasti. muistot. muistot jää. Mut toisaalta on tuossa yhteydessä myös se, että aiemmin totesin, että siellä on niin kuin tiettyjä juttuja, jotka hirveän moni jakaa, mm. että niin kuin liber, liberaalit arvot on niin kuin aika, aika universaali. Et esimerkiksi hyvin moni koomikko käsittelee, käsittelee sellaisia asioita, jotka on liberaalisia asioita niin näin helppoja käsitellä. Niin kuin, ää, mä, mä käsittelen homofobiaa ja monet, monet, muut, monet muut. Mä en käsittele sitä muusta syystä muuta kuin, että mun mielestä se saa ihmisissä hirveän hauskoja reaktioita aikaan. Kun joku niin kuin täysin irrationaalinen juttu saa ihmiset kässä, kä käyttäytymään oudosti ja sitten ne keksii jotain selityksiä omalle oudolle ne, käytökselleen. Ne, niin ne. niin en, en, en, mulla siinä, sen lähempää suhdetta on muuta kuin, että mä tykkään tuosta niin, ristiriidasta. Ne, ja sitten kun on saman sama mielistä porukkaa omalla tavalla, tavallaan, niin sitten on niin kuin jossain määrin kaikki on enemmän tai vähemmän ulospäin suuntautuneita, koska on valmiita menemään yksin lavalle puhumaan mikrofoniin. Niin, niin Itse kyllä. keksittyjä juttuja vielä. Juuri näin, että tarvitsee olla jossain määrin, jossain määrin luova, että se pääsee, pääsee tähän näin. Kun sä tutkit tätä, niin tutkitko sä pelkästään Suomessa vai onko sulla ulkomaita kiikarissa? On mulla vähän kiikarissa. Mä, itse asiassa mä oon, tota, mä oon viikon päästä menossa ihan vaan niin siis lomamatkalle New Yorkkiin, mutta sitten mä siellä kyllä aion vähän käydä katsomassa. Mä oon asunut siellä itse asiassa ja silloin on käynyt tota, kattomassa ja mulla on tutkimusrahoitushakemuksia sisällä, että mä haluaisin lähteä New Yorkiin ja tehdä siellä kenttätyötä myös. Että tavallaan mitä mä haluaisin tehdä pidemmällä tähtäimellä on niin kuin verrata Suomea, että mua kiinnostaa myös, niin kuin tässä tulee kanssa nämä kulttuuriset ja paikalliset ja globaalit kontekstit, että onko suomalaisessa stand up komikassa, että, että mikä siinä on sitten taas omaleimaista. Että tätä voisi vähän ajatella silleen, että onko suomen kielessään millä tavalla suomen kieli ja tämmöiset puhetilanteet ja käsitykset kielestä, että mitä omaleimaista siinä on ja näkyykö se jollain tavalla stand-up-komikassa, kun yksi mikä minusta on kauhean jännä on, että se on tosi niin kuin globaali ilmiö, että niin kuin kaikkialla suunnilleen on oma stand up komikka mutta että millä tavalla se sitten, niin kuin, muuttuuko se kun se tulee johonkin maahan ja kulttuuriseen kontekstiin vai onko se sitten osa tämmöistä niin kuin globaalia, urbaania, modernia, että niin kertooko se sitten jostain muutoksesta, joka on jo tapahtunut. Et varmaan vähän molempia, mutta, mutta et mä haluaisin sillä tavalla vähän tehdä vertailevaa myös. Mä näen, että, että niin, sä tulet New Yorkissa näkemään hyvin erilaisen maailman Open Mic-klubeilla. Joo, mä, mä oon saanut sen kuvan. Itseasiassa mä luin joskus jonkun sun blogipostauksen tästä ja sitten kun mä oon nyt katsonut. Niin netistä, että minne mä voisin mennä, niin aika jänneet, että, että, että siellä joutuu niin maksamaan vissiin siitä. 500 alaa per 5 minuuttia on joo. Normi, normikäytäntö. Joo, ja sitten tosi tiukka tällaisia, että ei puhelinta lavalle, ei, ei panoja sääntöjä näin monessa niin kirjoitettuna. Että joo, siellä on... Joo. Siellä on tiukkoja sääntöjä, sääntöjä joissain, joissain on niin kuin Anything Goes-meininki. Mutta mm. se, mikä siellä on kaikkein isoin ero tänne, on, että siellä ei käytännössä juuri koskaan ole Open Mic-klubilla yleisöä. Se on joo, pelkästään se on se, koomikot. Komikot, jotka, joo, näin mä oon kanssa käsittänyt. Niin. Mikä vähän ohjaa sitä, sitä tekemistä eri, mm. eri tavalla. Että mä huomasin, että, että niin, kun mä testasin siellä, siellä juttuja, jossa niin kun jotka mä tiesin etukäteen, että niin okay, tämä on toiminut tuolla ja tuolla ja tuolla, mutta sitten kun kertoo, kertoo niin kuin New Yorkilaiselle koomikko-yleisölle, mm. että sulla on siinä 15 koomikkoa, jotka tuntee jotka on... jokaisen rakenteen, mitä mä aion käyttää. Ja varmaan kun tuli se Yrmeä. Yrmeä ja ne, ne on sitä ennen puolitoista tuntia kuunnellut, kun porukka käy vuorotellen kuolemassa siellä lavalla. Ja sitten kun tulee yksi tyyppi lisää, lisää kertomaan, kertomaan ja sitten Pyörittää, pyörittää jonkun sellaisen, joka, niin kuin sellaiselle, joka ei tee komiikkaa, niin tulee ihan takavasemmalta, niin nämä on silleen ensimmäisen lauseen puolivälissä, A, se on menossa tonne noin. Sie e sieltä tulee pullback and reveal ihan selkeästi, e ja sitten A, mä teinkin pullback and e revealin. Niin niin. ne, ne, ne, niin, niin. ne tunnistaa heti sen e konvention, ja ne on hirmu surullisia paikkoja, e <laughs> Open e Mike-klubit siellä, täällä ne on, niin on kiva, ja yleisöt, yleisöllä on... Niin kuin, hmm. joo. Toisaalta kyllä, kyllä täälläkin löytyy, löytyy niin surullisempia mestoja, jossa on niin ne. neljä katsoja ja koomikot on vähän väsähtäneitä ja niin edelleen. Ne. Mutta. On ja kyllä, yksi mikä huomaa myös on, että ihan se tila vaikuttaa kauheasti, että minkä mallinen tila on ja onko siellä jotain pilareita keskellä. Ja onko se semmoinen paikka, että siellä on pöytäseurueita, jotka on tullut sinne vain juomaan ja puhumaan omia juttuja vai onko se sit joku semmoinen, mihin tosiaan tulee sitä aina ihmisiä ihan yleisöksi. Ja että kaikki tämmöinen vaikuttaa, mutta mut joo, mä, mä oon vähän varautunut, että ne New Yorkin voi olla. Mut siellä on sitten taas se toinenkin ääripää, että siellä mm -hmm. sitten kun menee johonkin vaikka komedisellariin, niin, niin, niin siellä voi nähdä sellaisia tyyppejä, että yhden illan aikana niin sisäänpääsy on 12 dollaria plus two drink minimum, mm -hmm. niin sitten Sä voit nähdä siellä kolme neljä tyyppiä, jotka Sä tunnistat telkkarista, että heitä että toi on toi ja toi on toi. Ja SITTEN SINä paukkaa täysin yllätyksenä niin kuin kokeilemaan, kokeilemaan asia, niin kuin ihan staratyyppiä. Melkein joka reissulla, kun ON käynyt siellä, niin aina on tullut joku sellainen. Stara, josta on itse ollut, että hyvänen aika. Tämä tuli tänne kokeilemaan. Kerran yritin mennä ihan aktiivisesti kattoon Asisansaaria. Ja, ja Sillä ei ollut keikkaa New Yorkissa saman aikaan. Kuolin siellä sitten istun komedisellarissa ja sitä mc Se Ja hei, seuraavana meille tulee kokeilemaan uusia juttuja Asisansaari. Vau, wow, mahtavaa. Pitää olla kaksi... parempi, kuin tois. Niin. Pitää me... niin, 20 minuuttia täysin, täysin uutta materiaalia, joka sitten tuli sit sen jälkeen sen spesiaaliin ja isolta osin. Että, ja. Ja, ja, ja, ja Ihan kaikkea niin kuin Mike Burr Biglia paukkasi ja. sinne yks, yksi vastaavalla tavalla. Ja. Ja, niin kuin tällaista ei... Silloin joskus, tota, mä asuin niin 90-luvun lopulla New Yorkissa. Ja mä en tiedä, että se stand-up New Yorkinen. Onko se 78. Se Broadway tai jotain semmoista? No, mä asuin siinä ihan vieressä ja sit sitä vastapäätä on sellainen baari kuin Dublin House joka oli silloin meidän vakipaari ja sitten me käytiin aina välisiä stand up ja siihen aikaan siellä oli niitä tuntemattomia ja yrittäviä, että sit me hengaltiin niiden kanssa, mutta niistä sitten että näkis siitä tuli sitten, tunne, että se no, on mun siellä... tämmöinen, mistä voittaa. Joo, olin siellä niin kun... Open Mic-illassa, joka, illassa, joka oli kolmelta iltapäivällä tai jotain... Joo, jotain no, niin kuin... mä oon kattonut netissä, niin on juuri se asia, että niitä, sit illalla on ne. Joo. Mm. Ja tila on ihan erinomainen, mm. mutta se, että kun vetää kahdeksalle kolmelta iltapäivällä, niin, mm. niin... niin. Mitähän siitä tulee sitten, jos me mennään yleisöksi, No niin varmaan sekin, että mitä? Haluatko tulla yleisöksi? Sitten siellä on ne kahdeksan koomikko, yksi antropologi, joka on silleen... Mä voin kyllä nauraa teille, minusta tää on kiva. Mä veikkaan, että porukka on ihan tulessa, että täällä on ihan oikea yleisön jäsen, silloin kun hmm. mä olin yhdellä reissulla, jossa niin neljässä eri mestassa kävin, niin yhdessä oli, oli ihan oikeita yleisöä hmm. ja mä olin ihan tulessa siitä. Hmm. Yleisö, heille voi kertoa juttuja ja ne saattaa nauraa. <hämmen> niitä kiinnostaa. <hämmen> niitä tuli tänne, koska niitä kiinnostaa komiikka, <hämmen> kun kaikki muut oli silleen, että no, mä oon nyt hieromassa täällä juttuja, että katsotaan toimiiko tämä vai toi panslaini. No, tämä on kyllä tosi mielenkiintoista, koska onhan se, niinku se hiominen tosi erilaista, jos sulla on se, että et ne kumminkin sitten jotenkin reagoi ne koomikotkin, vaikka vähemmän rimaan paljon korkeammalla. Niin. se on sitä enemmän professionaali workshop tyyppinen hmm. kuin niinku, ne on että ne on niinku oikeita keikkoja periaatteessa. Niin ne, on, ne on periaatteessa vain niinku vähemmän, vähemmän kokeneiden tyyppien oikeita keikkoja tai mm. enemmän kokeneiden tyyppien tai vähän se vedettäviä harjoitusvetoja, joista ei kerrota, kerrota mitään niin, mm. niin on, on se, on se niinku, Ihan erilainen ympäristö, ympäristö niin mutta siellä sitten porukka, porukka myös kehittyy tosi paljon, koska se on tosi rankkaa käydä, käydä niin kuin puhumassa ihan kuolleelle, kuolleelle niin kuin ilmapiirille. Ja sitten sulla on mahdollisuus, että jos sä haluat, niin sä voit vetää, vetää niin kuin 10 keikkaa per viikko. Mm -hmm. niin niitä on tosi tosi paljon. Niitä on siis, menee sellaisen osoitteeseen kuin badslava.com. Siellä on listattuna kaikki New Yorkin open micit ja niitä on näkömuistista sanoisin, että siinä listassa on Joo. yli 50. Joo, mä löysin joku sellaisen, missä oli kalenteri, ja sitten se on niinku silleen, maanata, ja sitten se tulee niinku näin Joo. Joo, Bad Slava näyttää jo. just tuolta. Se sattuu, mä en muista mikä se nimi oli, mikä mä löysin. Joo. Ja sitten New Yorkissa on toinen syy, mitä, mistä olisin, tai toinen asia, mistä voisin siellä saada aineistoa, että niitä kursseja. Että on tosi paljon sellaisia niin kuin pitkiä peruskursseja, mutta sitten on hirveästi tällaisia, että siellä on joku storytelling for comedians, missä niin käsitellään, että miten sä saat niin omasta elämästä tehtyä, ja sitten oli kaikkia niin anatomy of a one-liner, että siellä on niin kuin, tosi semmoisia specific mm. Ja jälleen tässä kerran niin kuin, vähän, että mitä siinä konventionalisoidaan tämmöiseksi, ja miten se niin kuin, frameataan opetettavana, ja mitä siellä tehdään. Että se on myös niin mielenkiintoista, että miten, miten sitä sitten pilkotaan tällaisiksi. Ja siellä, siellä on kulttuurissa semmoinen erikoispiede kun bringer showt. Eli se saat... Tämä on missä sun pitää tuoda kavereita, että sä tuot sitä yleistä. Joo eli, Joo, eli käytännössä sun... Sä maksat tietyn määrän siitä, että sä pääset sisään sinne esittämään. Yleensä siellä on, sanotaan, että jotain ja tänne tulee aina, tulee buukkaajia sieltä ja täältä ja mm -hmm. tuolta. tuolta. Ja mun silmän kaikki vaikuttaa enemmän tai vähemmän ihan satanolla vedätyksiltä. Mutta tarinat kertoo, että ne kaikki ei olisi vedätyksiä. Mutta kuitenkin, että sun pitää tuoda, tuoda niin kun, oliko se nyt viidestä 10 tyyppiä, jotka jokainen jokainen sitten ottaa, ottaa sen suht halvan lipun ja to drink minimum, mm -hmm. joka se to drink minimum on siellä niinku kaikkia Joo, aina. Jo, mä muistan, se oli jo silloin 90-luvulla stand New Yorkissa. Joo, se, on, se on, niin menee, menee mihin tahansa. Toivottavasti siellä on myös sellainen, mikä suomalaiseen virtaan ei sovi, niin esimerkiksi Comedy Cellarissa on three drink, three drink maximum. Ahaa, okay. siellä, siellä on niin hyvin mä tiiä, tarkka... Mä tiesin nämä mutta mä en tiedä, että on myös maksimumilla. Ei ne sitä valvo, valvo, niin nyt tietenkin joku voi miettiä, että mistä sä tiedät, että ei valvoa <laughs> sitä. Niin... No, mä olin siellä. <laughs> niin, niin. Sain neljännen oloihin, jei. <laughs> Hyvä. Tämä on ollut hirmu mielenkiintoista. Onko meillä vielä joku, jolla me voidaan vetää tämä kaikki yhteen? Joku suuri ajatus, joka kytkee tämän kaiken? No yksi ajatus, se ei varmasti ole suuri eikä se välttämättä kytke, mutta yksi mitä mä olen kanssa miettinyt, mikä ainakin joitain kolmikoita kiinnosti eilen kun mä juttelin niiden kanssa, että no nyt kuinka on kauhean korkea rima, että pitää olla suuri. Lasketa, lasketaan rima. Jotain. <laughs> Sano jotain. meillä on, meillä on, me, meillä on, meillä on neljä minuuttia aikaa. Niin. <laughs> niin, niin et sekin mikä on kai kiehtovaa, että tavallaan niin se, että ihmisten naurattaminen tai se, että sä saat jonkun naurattamaan, niin se on, toisaalta se on niin luonnollista ja helppoa ja intuitiivista, mutta sit on, samalla se on niin monimutkainen ja kompleksinen, että musta on kyllä, niin kuin, että on se tämmöisenä ilmiön aika. Mahtavaa, että voidaan sanoa, että tulet tähän paikkaan torstai-iltana kello 20, niin saat nauraa. Et se on aika, aika mieletön lupaus ja se on aika hienoa, että ja. semmoista on. Ja että on ihmisiä, jotka sitten lähtee siihen. Ja... Kun, kun sä puhuit, että rima on korkealla, niin toi on just se, mikä nostaa sen riman. Että ihmisillä on sellainen ja. oletus, no, että... ja että sä voit antaa niiden olettaa näin ja että sä voit niin kuin... Niin kun, joo, ja niin pystytään vielä vastaamaan. Että... Jos joku tekee 10 minuutin setin, jossa on kymmenet naurut, niin sitä pidetään epäonnistuneena. Ja hmm. se on jotenkin sellainen, mitä ennen kuin sitä analysoin, niin ei välttämättä huomaa, että kuinka julmetun tiheessä niitä nauruja on. Hmm. Tyypillisessä, tyypillisessä hyvässä setissä, niin siellä on. Siellä on niin neljät viidet naurut minuuttiin, minuuttia niin minuutti, ja sitten, jos rakennellaan jotain isompaa, niin siellä voi olla vähän aikaa tyhjää, mutta kyllä jos siellä on niin minuutinkin ilman nauria, niin se alkaa tuntua tosi pahalta siellä lavalla. Ne minuutti on aika pitkä aika siinä. Siinä vaiheessa, kun valot killittää silmiä niin. ja porukat, näet porukan ilmeet sieltä lavalta, että niillä on niinku pitkästynyt ilme. Niin, ja että se tuntee sieltä, sen energiaa. Niin, ja sieltä ja. Kauan tässä on ihan ikuisuus, vilkasee kello A 60 sekuntia. <laughs> niin se, on, se on kova lupaus. Tuu tänne, me nauratetaan sua niin kuin monta kertaa minuutissa. Sitten saat nauraa kaksi tuntia. Kaksi tuntia silleen, että, siellä on se, että se on kaksi tuntia, niin siellä on useamman sataa vitsiä. Niin, niin. Se on aika kova lupa. On se aika hurjaa. rima on korkealla. Rima on korkealla, mutta hyvä niin. <laughs> hyvä, niin. Tästä me päästiin tähän niin kaiken, kaiken sulkevaan loppuajatuksen. Se on rima on korkealla ja hyvä niin. Hei kiitos, nyt. tää oli mielenkiintoista. Kiitos kovasti, tää oli mustakin hyvin mielenkiintoista. oli, Marjanna. Mä jään todella innolla odottaa sitä, että mitä toissa tutkimuksessa tullaan, tullaan sanomaan, koska mulla ei loppujen lopuksi ole ihan hirveän tarkkaat asiat, että millaista, millaisia on nämä antropologiset tutkimukset sitten, kun niiden loppuraportit jostain tulee. Tää oli jakso 15, Marjanna Keisalo. Ja jos tykkäsit, niin Arvostan kovasti, jos jaat tän Facebookissa tai Twitterissä tai jossain. Ja seuraavassa jaksossa meillä on taas aivan erilainen ote, jotta saadaan vähän tasapainoa tähän, ettei kaikki mene aivan, aivan akateemiseksi. Mutta hei, mä olin Henri Lehto. Tää oli takaisin kirjoituspöydälle ja... Nähdään taas ensi kerralla. Käykää kirjautumassa postituslistalle odotteessa henrylehto.com kautta podcast, niin saatte uusimmat jaksot aina sähköposti. Hei, kiitos kaikille.